Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala wa sallilah wa ala alihi wa sallihi ma al wa manta bi'ahum bi'isani ala illa yudhi wa ta'in Kau beseyitnya dengan muslimah, sanggir ma'al mubarak, wa rahmahullah Untuk kaca kita berbapak yang karya 1 Islam Muhammad ibn al-Wahab, rahmahullah ta'ala, rahma kita mulai tunai dan dari muhaqiq yaitu sabrasin aljawabillah hasbunallahu wa ni'mal bismillahirrahmanirrahim wallahumma rahmatullahi wa astainu Para ulil almi min syahurah fasinara sayyidina Ali anilna may yatin ila salaamida laa Muhammadin wa wa rasuluhu ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha qattaqhu wa taquluna ila rasulin ya ayyata salallahu alaihi wa sallam rabbina subhana rabbina subhi ta kharama min jahannam wa basth alihi Ya Ya Allah meluluhkan wa burukah dan sedih dan yang sudah lakukan amal dan punya firman untuk bertukar. Kami selesaikan Allah untuk katakan saya bawa seragam dan membangun. Kini asalnya hadir di dalam Allah. Asalnya hadiahnya Muhammad yang di sana Allah berakhir seram. Asyhadulallah muhdasatulha. Apabila muhdasat yang tidak apabila tidak terdapat apabila terdapat tinam. Wahai kita dan menjadi Muhammad bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia sebutkan dalam kitab ini satu jumlah yang sangat besar, dosa-dosa besar. Muhtamil muhtamilan sadda taala hal dalam hal ini, dalam peniputan, dosa-dosa tersebut dalam kitab ini belum dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah -hadis, ala, sallallahu alaihi wasallam Metodologi beliau dalam penulisan buku ini, beliau menyebutkan judul Bapak, kemudian beliau buka dengan jurumah Allah Subhanahu Wa SWT dan menyebutkan satu hadis atau lebih, beliau istilah sebagai pendahiran bahasa di satu pengkuatan itu berusaha besar. Bahawa Bapak dan Tenggara beliau menyebutkan, eh, Untuk mentah kitab ini adalah langkah-langkah seperti ini Aku yang menjadi sadaranku, yang menjadi pegangan pokokku dalam mentahdir Kitab ini adalah naskah yang telah dicetak, Yang dicita oleh Fadullah Syekh Ismail al dan Syekh Abdullah bin Abdul Ladin Al-Syekh di muqabala tihar ala maktutah tihar Yang telah diundas, telah dicek pada sejumlah maktutah manuskripnya Dan dua syif di atas kepegaan, kepegaan pokok pada ala tarati musakhir Tiga naskah manuskrip, fajazah allahu khairat kemudian yang kedua pun nisbatkan ayat ke tempatnya masing-masing yaitu surat e, dalam surat dengan menyebutkan surat dan nomor ayat kemudian aku takhrib hadis-hadis yang terdapat dalam dalam buku ini takhrib januasa'an dengan takhrib yang panjang lebar semua so, itu setelah itu aku berubah pikiran uh, anik Terserah aku mencukupkan diri dengan hadis hadis Yang telah dikeluarkan oleh imam bukhayat atau imam muslim Maka jika dia adalah bukhayat muslim Beli ikuti salah kali Maka aku mencukupkan dengan Ibadah Samtayi Tuhan yang bukhayat muslim Ada pun jika hadis Amma'iqan al-hadis nah, ini ada ada yang kuat. Harusnya ada tambahan. Amat indahlah hadis firir sahihain. Adapun jika hadisnya itu di luar sahih bukan dan muslim, maka terus sahut takhis. Maka aku akan berbincang dengan dalam takhis, dalam menelusuri. The validitas hadis tersebut Kemudian aku sebutkan derajat masing-masing hadis Apakah sahih, taib, apakah hasan Jika hadis tersebut di luar bukhari dan muslim Jika hadis tersebut ada dalam sebuah bukhari dan muslim atau satunya, Maka aku tidak memberikan penilaian atasnya Karena adanya hadis di salah satu dari khalidah muslim Itu sudah menunjukkan, sudah menjadi dihukum Sudah menunjukkan bisnis hadis, sahihnya hadis Kemudian aku jelaskan melayukan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini Dengan perpegangan kokoh ada buku-buku para imam terdahulu Karena itu maka semua komentar atau salah untuk hadis gua mekabur al-iman sebab perkataan bahwa iman. Walin cendri amalon dan aku tidak punya peran dalam hal tersebut dalam saya Kecuali sebab mengutip saja. Namun sekali kali ah lafaz al-qaula aku tidak menisbatkan pendapat Tidakwa ilihi siapa kepada yang mengucapkannya Toledkan dari khusus dalam rangka meringkas buku Dan supaya bukunya tidak terlalu tebal. Maka beliau mengatakan Semasa Allah itu sudah mengutipan Dan tidak punya peran Dan tidak mengutip Maka beliau jangan menyebutkan Ini Perkataan siapa Dengan harapan Supaya bumbunya tidak terlalu dapat Kemudian aku membuat Nomor untuk hadis-hadis Dengan nomor yang berurut Demikian juga apa Aku beri nomor dengan nomor yang Tasal susilian dengan nomor yang Berurut ber atau berusaha ini Dan aku tulis Biar kepingkas untuk Alimah Muhammad Muhammad Wa astagfirullahaladzim Aku manfaatkan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Maha Kuasa. Kau menjadikan jadikan ini adalah ikhlas, mengharapkan yang mulia. Dan semoga Allah menerima amalan ku amanat ini dan menjadikannya di timbangan amalan kebajikan ku dengan kata tidak pulang anak, secara orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang Hadirin sekalian, wa akhi jamaah, alhamdulillah wa bihi, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Acum amin. Muhammad Basim bin Faisal Al-Sarif. Ustaz Hadis, dosen Hadis. Beliau dari di Departemen Ushuluddin di Riyadh. Kemudian setelah itu beliau pindah kembali ke kampungnya di Yogyakarta dan berdiri dosen di Universitas Yudhari Kemudian berikutnya adalah Tarjamatun Mujazzatun Anil Mu'allim Dan lebih ringkas tentang penulis, yaitu Kasyik Muhammad Ibn Abdul Wahab Nama nasab, kelahiran dan tumbuh besarnya Dia adalah Muhammad Ibn Abdul Wahab, Ibn Sulaiman Ibn Ali Ibn Muhammad, Ibn Ahmad Ibn Rashid At tamimi Belahir tahun 1119 Jariah, dapatkan dalam tahun 1703 Masih di satu tempat, satu negeri namanya Yainah, al waqiah yang terletak di, di sebelah Simal, utara Kota Riyah banyak saat dia tumbuh besar di hijau dalam asuhan ayahnya di kampung tersebut. Banyaklah hafat yang telah nampak pada beli diri belia alamat tanda-tanda. Kalau belia adalah anak jaga ada, ada seorang yang mulia berji tenar dan sarangnya cerdas sejak masa kecilnya beliau telah selesai hafal al sebelum sampai usia 10 tahun. Wabalaqa atih di dan beliau sudah balik sebelum kena 12 tahun. Kala Abu Ayah ini mengatakan, "Oh, ay tuh aku menilai dia anaknya Muhammad radhiyallahu anhu muda ahli salat berjamaah sudah layak untuk memilih seorang penjamaah maka aku nikahkan dia tidak di liga di tahun itu mungkin beliau nikah umur tahun tahun telah kuhulil ilmi kegiatan beliau dalam menuntut ilmu beliau belajar pada bapaknya sendiri walidihi beliau belajar di kihambali tafsir dan hadis bahkan di ketika beliau muda beliau dalam mengibat seorang yang menakuni buku-buku Tafsir, Hadis dan Makina dan beliau katiladi itinah banyak perhatian yang besar pengetolaan dan banyak mengetolaan buku-buku karya alias dan muridnya al-alamah yang berlain wahalatuhu perjalanan beliau dalam waktu dan melakukan perjalanan kemakan dan bermaksud untuk berhaji di rumah Allah Al-Haram, kemudian di masjid Nabi Muhammad SAW. Di Madinah beliau berjumpa dengan ulama Madinah Arab Wiyah dan mengambil faida atau belajar dari mereka. Kemudian mengadakan perjalanan ke Basrah. Apakah fiah dan beliau tinggal di kota Basrah? Mudah tak? Dari asal ilmu selama masa belajar ilmu di kota Basrah. Belajar kepada jemaatin dan ulama sejumlah ulama. Kemudian beliau mengadakan perjalanan kenajar Muruban di desa dan lewat ke kota Asa. Tapi wahlati tak tahu ilah di perjalanan belia yang panjang ini. Syir melihat Dengan pandangan beliau yang Fatih yang tajam Mabinajdi Beliau melihat Apa yang terjadi di Najib Dan berbagai macam negeri Yang beliau kunjungi Beliau melihat Berbagai macam keyakinan yang sesat Dan budaya yang rusak Fasal mama Maka beliau bertekad bulan Alatiyah bidakwa untuk mendapatkan tauhid dan membuat kufat dan berbagi macam kesyirkan dan pada saat beliau mengunjungi kota Madinah beliau mendengar sendiri al-istiruasa kesyiriyah orang minta tolong yang ya, tentu jaga uh, status yang dilakukan masyarakat kepada masyarakat SAW dan ada orang yang berdoa minta-minta kepada Nabi itu minta kepada Allah Lokatan Najdun dan ada -ada daerah adalah daerah Najd adalah Marqan al-Khawfa. adalah tempat yang subur untuk berbagai macam khawfa. Marta' itu asalnya adalah tempat mengumpul. tempat mengumpul untuk yeah. ketika hewan ketika di eh di, digembalakan di, di, di yeah. mengumpul Jangan lupa kata, cemar bebasnya, lahan yang subur, untuk perlu macam khafa dan akidah yang rusak. Alat itu nak itu yang membatalkan usuludin itu ada yang kuat asyihah, pokok-pokok agama yang benar. Kalau asyihah, makanya nanti jadi kesehatan. Usuludin asyihah, pokok-pokok agama atau akidah. Benar. Akan dinajar dapat sejumlah kubur Yang dinisbahkan kepada sebagian sahabat Yang manusia Berhaji ke sana Haji di sini artinya Yaksun, bersengaja Mereka menyempatkan diri Memang bersengaja untuk uh, Pergi ke sana Kemudian manusia Minta hajat dari kubur-kubur tersebut Dari istirahosa Minta tolong itu untuk menghilangkan kesusahan menghilang. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yang lebih aneh lagi. Yang lebih aneh dari hal tersebut, kalau kubur dan sebagainya, ya umumlah ya Ada yang lebih unik lagi, ada yang lebih aneh lagi yaitu Penjun tawasul Tawassul Di bandedin Manfuha mungkin nama tepat Di negeri Manfuha ada orang yang, banyak orang yang tawasul dengan fahlin akhli Dengan Pejantannya Koma Koma tentu ada koma pejantan dan koma Betina ya, Dan tentu koma jantan itu Tentu ada Yang jadi sumber pejantannya Ada bagian tertentu yang ini Pahal ya. Maka mereka tawas Dengan koma pejantan Dengan koma komajanda pohon komajanda waqtika tuhub dan mereka berkeyakinan alam ta'alu muh min al-awanis awanis madali anisa anisa artinya gadis tua maka ketika gadis tua yang ta'alu muh mendatangi Koma pejantan pohon koma pejantan tadi tetat-tetazawat maka akan segera cepat nikah. <coughs> Kalau suan gel nah, ya, koma pejantan ia ya, dimaksudkan. <coughs> Fakarat mantak suduhu maka orang-orang yang mendatangi ya, koma pejantan tadi. Gadis-gadis tua yang datang ke rumah perjantan ini takut Setelah soalan ke rumah perjantan, dia akan mengatakan Ya fahlal fuhul Wahai pejantannya ya pejantan, perjantan Uridul zawjan kamalal Saya ingin kawin sebelum genap setahun nanti Wahab dan juga beliau melihat di Hijaz ya, orang praktis, praktis terputus, mengputuskan kubur para sahabat dan ahli bait ketua-tuanya berjemaah. Demikian juga kubu Rasul saw dengan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya kecuali bersama orang bil kecuali kepada Allah swt. Bagaimana beliau melihat di Pasoh dan beliau mendengar? Tentang Irak, Syah, Mesir, dan yaman. Terdapat mazaniah jahiliya Terdapat paganisme jahiliya Satu hal yang tidak bisa dibolehkan oleh akal Dan tidak bisa dibenarkan oleh syariat bahwa sehingga anda tidak menimbang Berbagai macam pemikiran yang mengungkap Tersebut dengan timbangan buah wahyu Yaitu kitab Allah dan sunnah Ar-Rasul Al-Amin Serta perjalanan para sahabatnya Sahabat, sahabat Nabi ya, mereka manusia-musia yang bertakwa bawa Alhamdulillah Nabi, maka beliau saya mau berkulauan melihat bahasanya hal-hal tersebut jauh dari alman hajiddi dari jalan agama dan urah agama dan beliau perpandangan bahasanya pelaku hal-hal di atas tidak akan mengetahui dimana kenapa Allah memutus bahwa dan kenapa Allah memutus Muhammad SAW Assalamualaikum kepada manusia seluruhnya dan beliau kepada bahasa mereka mereka ini tidaklah menguasai keadaan Zalimia. Oleh sebab itu betul pentingnya belajar masa Zalimia. Baiklah, maka fiqah bagaimanakah isi perangai Zalimia yang diantara isinya adalah alwasaniah almampucah adalah paganisme penyebaran perhala almampucah yang Wajib untuk dibenci O'ahmu beli pada bahasa mereka-mereka telah mengubah Dan telah mengganti nanti pokok-pokok agama Dan jabat-jabat agama Ilal balil kecuali Sedikit saja yang tersisa Kemudian dimulainya dakwah Syekh Al-Islah Darwati yang dilakukan oleh Syekh Dalam rangka Al-Islah Mempertamaki kondisi rumah. Bahawa ancaman setelah betul-betul faham, watak pokok dan yakin ladahi dalam diri beliau tentang keadaan masyarakat yang jelek dari sisi, ag dari sisi agama dan dunia. Wahai yang berada yakin bahasanya mereka telah memasukkan dalam pokok islam yang mulia berbagai hal yak al-kuhail yang ditolak oleh Percobaan, petak bahu asunnah dan ditolak oleh sunnah. Kauah aqidah tahu, pikoto ihib dan yang menguatkan aqidah, aqidah syif, keyakinan syif tentang kesalahan mereka dan kecenderungan masyarakat kepada bid'ah, majah abis sunnah. Apa yang terdapat dalam hadis, berasalnya kau muslimin, labu dah tidak boleh tidak ayuayu. Untuk mengubah dan menempuh jalan orang-orang sebelum mereka, sebagaimana dalam hadis yang sahih, tak tertabuh punnya sanana mangkar kepada kum, yang masuk sanana bacanya Semoga kalian akan mengikuti sanana mangkar kepada kum, jalan orang-orang sebelum kalian. Hadwal qodat bil qodat. Sebagaimana miripnya anak panah dengan anak panah, Hatta sampai sampai seandainya mereka memasuki lubang toh Nisa kalian akan memasukinya Dan hadis Islam mulai asing dan akan kembali asing Sebagaimana awal bulannya Hina'idin Maka pada saat itu Sama maa syekh Maka syekh Muhammad bin Abdullah Bertekad bulan Untuk mengumumkan kepada Bacaan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Asawi itu lurus. Wazahu dan mereka telah menyimpang dari jalan yang benar. Maka Sheikh Khaimahullah memulai dakwahnya. Dia jelaskan kepada mereka masyarakatnya bahawa saya tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah, tidak boleh menyembelih dan, dan bernadar kecuali untuk Allah. Bamin abidatih fitilkan kubu, Demikian juga keyakinan mereka tentang berbagai macam kubu, batu, pohon Ini Contohnya tadi pohon-pohon majantan Istighosa pihak Kemudian istighosa minta-minta kepada benda-benda tadi memberikan kepada kepadanya Dan meyakini adanya manfaat dan moral yang bisa diberikan oleh benda-benda tadi dia jelaskan anak dari kapulau bahasa itu semua adalah kesesatan, bezuhun dan kebohongan. Perbincangan dan pesan mereka Dalam keadaan yang tidak menyentuh di satu kata yang tidak menyebabkan Allah ridho. Oleh itu tidak boleh tidak harus membuang hal tersebut dan menolaknya. Azzaa, dia kuatkan perkataannya dengan berbagai macam ayat dan Al Quran. dan atau perjalanan para sahabat Nabi oleh Tuhan Allah alaihim, Akidah Syekh Muhammad wa rahmatullah alaihim Akidah Syekh adalah sebagumah akidah salam wa salam Itulah akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi para tabi'in dan para imam pembawa hidayah Semasa Abu Hanifah, Ma'alim, Syafi'i, Ahmad Sufyan al-Thawri, Syuaidi bin Uyainah, bin Mubal, al-Bukhari, al Muslim, Abu Dawud dan semua penulis kitab sunan serta ulama-ulama sebelasan mereka, yaitu di antara orang-orang yang mengikuti mereka terkala Alif Keh dan Ahlil Asar, e, kala Ash'ari, sebagaimana Abu Hasan Al Ash'ari, Ibn Huzaimah dan taqdim di diplometia kepada al-qayyim al dan selain mereka rahimahumullah taala jami'an. Nukul min asalihhi wa aqidihi. Beberapa kutipan dari surat-surat Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dan aqidah beliau. Memintil karasa di antara surat-surat Muhammad bin Wahab yang menceritakan tentang isi akidah beliau adalah surat yang ditulis untuk penduduk Qasin. Dan uh, salah satu Muhammad bin Wahab untuk penduduk Qasin ini telah disah oleh Saleh Faulzan dan sudah diterjemah. Beliau mengatakan kata basmalah setelah basmalah, "Ushhidullah, aku jadikan Allah sebagai saksi." Demikian juga semua para malaikat yang hadir di sini bersamaku Dan semua malaikat yang ada dan aku jadikan kalian sebagai saksi Ani aktaq itu bahasanya aku berakidah sebagaimana akidah al sunnah wa jemaah Itu beriman pada Allah, malaikat, kita, rasul, Kemudian hari berbangkit setelah mati dan mengimani takdir baik yang baik ataupun yang baik dan tama sebagai dari beriman kepada Allah Dalam mengimani semua sifat yang Allahkan untuk dirinya melalui kitab atau melalui lisan rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa diselai Maknanya tanpa pula dihindari. Tak aku yakini Bahasanya Allah itu oleh seperti Syekh Abu Abdil Hasib. Tidak ada apa makhluk yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha mendengar. Fa Kepiannya, maka aku tidaklah mengingkari dari Allah sifat yang Allah berikan untuk dirinya. Tidak pula oh harim, aku harus aku selawahkan firman Allah dari tempatnya, yaitu dari maknanya. Dan aku tidak akan melakukan penjelewenan terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Aku tidak membahas kehiva bagaimanakah bentuk sifat Allah dan aku tidaklah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, karena Allah Ta'ala Asamia, walau walau keikhwan tidaklah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak pula kita bisa membahas tentang bagaimana kebentuk sifat Allah, walau tidaklah dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dan Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Dan bahasanya Allah Sempahah tentang lebih tahu tentang dirinya dan lebih tahu tentang makhluknya. Dan Allah telah yang paling benar perkataannya dan paling bagus Pembicaraannya Allah mencucikan dirinya amawasofabi al-mukalibun dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang yang menyimpang. Siapa kalau orang yang menyimpang dalam sifat Allah al-akhyi matamfin orang yang membahas tentang bagaimana kebentuk sifat Allah maka sifat Allah dengan makhluknya. Demikian juga Allah suci sucikan dirinya dari sifat yang diingkari oleh orang-orang yang mengingkari. Itulah al-ru alutahrim orang yang menyelainkan sifat Allah. Walutah terhadap orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Sebagaimana firman Allah Taala: "Masyihi Allahmu pemilik kemuliaan dari sifat-sifat yang mereka pelikari." Keselamatan untuk para Rasul dan segala puji milik Allah R.S.T. Falfir Qatul Najir maka golongan yang selama adalah manusia-manusia yang -manusia berpenahan berkenaan dengan masalah perbuatan Allah Ta'ala Antara Qadariyah dan Jabariyah Antara orang-orang yang mengingkari takdir dan orang-orang yang berlebihan dalam mengiman takdir dan Al-Sunnah atau Birqatul Najib itu pertengahan Berkenan dengan ancaman Allah antara Muji'ah dan Wa'idiyah Yaitu Khwarib dan Mu'tazilah Wa'idiyah itu sebutan untuk Mu'tazilah, Khwarib dan Mu'tazilah Mereka orang-orang yang mengatakan bahasanya ancaman Allah harus Allah laksanakan di akhirat. Sehingga pelaku besar-besar itu harus kekal di neraka. Dan mereka telah pertengahan dalam masalah Iman Dan tentang masalah nama agama antara Hawriyah, nama lain Khawarij dan Mu'tazilah Dan antara Muji'ah dan Jamniyah Mereka juga pertengahan dengan menyikapi para sahabat Rasulullah SAW Antara Syiah atau Profidor dan Khawarij Dan aku berkerja-kerja bahawa Al-Quran telah firman Allah Al-Quran itu diturunkan dan bukan diciptakan Al-Quran itu berangkat uh, minhubadah, berasal dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Dan bahasanya Allah itu memfirmatkan Al-Quran secara habiki Dan Allah menurunkan Al-Quran pada hambanya dan Rasulnya Wa aminihi darwa kepercayaannya untuk mendapatkan wahyunya Basafir dan penghubung atau putusannya, penghubung antara Allah dengan haba-habanya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengimani bahasanya Allah itu melakukan apa saja yang dia inginkan, dan tidak akan ada sesuatu pun kecuali dari Allah, dan tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah. Wala isa syai'un fil Tidak ada satupun di di raya ini yang luar dari takdir Allah. Wala yastut ta'ata satupun yang muncul kecuali dari peraturan Allah. Wal mahida tidak ada tempat menghida bagi seorang pun al qadar al mahdud dan takdir yang telah ditentukan. Dan tidak ada dan orang itu tidaklah bisa melewati dari apa yang digariskan di bawah ilmahbub ya, al-mastur yang telah digariskan Dan aku meyakini semua yang Nabi kabarkan tentang semua peristiwa yang terjadi pada Dal setelah kematian Aku mengimani adanya ujian di alam kubur dan juga mengimani adanya nikmat kubur Aku mengimani bahasanya oh akan dikembalikan ke badan Lalu manusia berbangkit menghadap orang semusta alam Dalam keadaan tidak beralas kaki, telanja dan dalam keadaan tidak berkhidmat Dan matahari demikian dekat dengan manusia ketika itu. Kemudian timbangan amal pun dipasang Dan ditimbang dengannya perbuatan para hamba Maka siapa yang berat timbangan kebajikannya itulah orang-orang yang berhubung Bermad khufat mawazinuhu. Namun siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya maka itulah orang-orang yang menitahkan kerugian pada dirinya sendiri karena mereka tinggal di jahannam. Kemudian dibukalah buku-buku catatan amal. Fakihut ah maka ada orang yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya dan ada yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Aku mengimani syafaat nabi saw. Dan bahasa Muhammad Alaihi Wasallam adalah Pemberi syafaat yang pertama Dan orang yang pertama kali Musyafa' dikabulkan syafaatnya Dan tidak ada yang mengingat Syafaat Nabi kejali ahlul bid'ah Bertolahi ahlul bid'ah Dan orang-orang yang sesat Akan tetapi syafaat tidak akan terjadi kecuali setelah mendapatkan izin Dan riba dari Allah Sebagaimana firman Allah Ta'ala Wa la sya'una illa Biman yang kata Dan tidak bisa berikan syafaat Kecuali orang-orang yang ilmu Allah terhindari. Ketika juga firman Allah tidak ada yang cerdik syafaat di sisi Allah. Iblis ini kecuali dengan seizin Allah. Dan firman Allah, wakar dan bertambah banyak mereka di langit. Laut ini syafaatum syaidah. Tiada kebermanfaatan, manfaat mereka sedikit pun ilangilmati ayat-ayat Allah kecuali setelah Allah memberikan izin. Di manja syah, oh ya dan ditujukan kepada siapa saja Allah hendak kita tahu mengenai dan Allah tidaklah kita kecuali tauhid dan Allah tidaklah berikan izin kecuali untuk orang yang bertauhid. Adapun orang-orang musrih maka mereka tidaklah mendapatkan syafaat. Tidak ada bagi mereka dalam syafaat nasi pun bahagia. Sebagaimana firman Allah Taala. Itu adalah manfaat bagi mereka Safaatnya orang-orang yang memberi syafaat Dan aku mengimani bahasanya suka dan neraka Makhluk otani Dua makhluk yang diciptakan Dan bahasanya suka dan neraka Al-Yomah hari ini sudah ada Dan bahasanya keduanya itu tidak akan faham Dan bahasanya orang-orang beriman Mereka akan melihat hukum mereka Sudah bersih Oh ya ya e, bisa dilihat tentang pertengahan alusuna maka tadi disampaikan oleh penulis eh, atau pesan di korespondensi buah di risalah beliai ahli alqasim bahwasanya alusuna itu pertengahan dalam beberapa bar. Yang pertama berkenaan dengan perbuatan Allah Kemudian yang kedua berkenaan dengan siapakah itu mukmin. Kemudian yang ketiga tentang para sahabat Ya maka dari sunnah pertengahan berkenaan dengan perbuatan Allah Berkenaan dengan takdir Allah Mereka pertengahan antara Qadariah dan Jabariyah. Oh, Atau yang kedua maaf tadi Yang kedua pertengahan di bahag wa'id dan yang ketiga, tak menahan di dalam iman. Dan yang keempat, tak menahan di dalam sikap terhadap para sahabat. Maka alusunah itu pertengahan, bertengah dengan perbuatan Allah. Maksudnya di adalah takdir atau sepakat atau dah. Nee, maka adalah masalah takdir alusunah pertengahan. Ini. Tidak sepakat dengan kudaria. Ya, ya meremehkan ya, iman dengan takdir sampai-sampai mengingkari adanya takdir dan perang perang rapat bahasanya ya, manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Namun juga tidak sepakat dengan Jabariyah yang mengatakan bahasanya Allah memaksa manusia untuk melakukan perbuatannya. Maka manusia itu punya hak pilih untuk melakukan apa yang diharapkan. Semu itu semua adalah bagian dari takdir Allah subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua alusunan pertengahan dalam masalah Wa'id, dalam masalah ancaman. Itulah ancaman-ancaman yang Allah tunjukkan kepada para pelaku dosa besar. Ancaman-ancaman yang Allah tunjukkan kepada para pelaku dosa besar dengan lama, dengan terang. Maka nusulah pertengahan di antara lujia Yang seakan-akan tutup mata dengan nusul wa'id Dengan dalil-dalil ancaman Seakan-akan tutup mata dengan nusul wa'id Dalil-dalil yang berisi anjaman yes. Sehingga seakan-akan menganggap dia tidak ada Sehingga mereka katakan bahasa pelaku dosa besar, -besar adalah mukmin yang sempurna imannya Lalu nah, sunnah juga tidak sepakat dengan wa'idiyah Baik wa'idiyah dalam bentuk khwarj, ataupun wa'idiyah dalam bentuk ya, mu'tazilah Yang mereka berlebihan dalam mengimani ancaman Dalam menikapi wa'id, ancaman-ancaman Allah kepada pelaku dosa besar, -besar Sampai-sampai keduanya baik kholat ataupun mutazila sepakat, laksanai pelaku dosa besar itu kholidun, mukhlidun, final. Bagi itu kekal, tidak. Ya, maka adalah sikap ulusan dalam hal ini pelaku dosa besar dengan laksanai dosa besar maka berkuatlah pada imannya. Nah, selama dosa besar itu sebut bukan membatalkan iman, maka ini tidak membatalkan imannya. Dan siapa yang mati dalam keadaan memiliki iman, lalu kemudian punya banyak dosa, maka nasib pastinya adalah tahta mashiyat tidak tersahhara Allah. Jadi jika Allah maafkan, ya, maka dia langsung masuk surga. Namun seandainya tidak Allah maafkan. Makat di neraka sementara tidak sebagaimana akidah orang India baik khalat ataupun mazila yang mengatakan dasarnya Pelaku besar-besar kekal di neraka. Rasulullah mengatakan saat ini masuk neraka karena dosa dan kesalahannya, karena Allah tidak memaafkan dan mampu untuk sadar kesalahan yang di neraka. Mereka hanya sementara waktu berbanding lus dengan kadar dosa dan kesalahan yang dimiliki. Tanu sunnah pertengahan Kemudian yang ketiga Tanu sunnah pertengahan dalam masalah iman Siapa itu mukmin Dan apa itu iman Maka mereka pertengahan antara haruriah dan mutazilah Haruriah Ada nama lain dari khawariz Khawariz disebut haruriah Dia mengambil kata-kata harwa Yang merupakan Base camp atau kampung Perkumpulan mereka di Di Iraq, di Masa Sila eh, Mereka mengumpul, menyatu, mengelopok eh, Bikin perkampungan khwaris eh, Di satu tempat namanya Haruam Maka mereka disebut Haruiyah Ya Al ya ini mengatakan bahasanya ya, iman itu adalah keyakinan hati ucapan bisan dan amal badan dan semua amal badan yang wajib adalah ya, unsur pokok pembentuk iman siapa yang meninggalkannya dari Islam. Maka ye, maka kemudian bayar zakat turun sopo apa pun iman. Ye, puasa itu sopo apa pun iman. Eh juga kemudian tidak mabuk sopo apa pun iman. Tidak Mencuri itu untuk tokoh Pementerian iman Satu saja dari hal-hal ini Jika ditinggalkan ya, Betalah iman ya. Dan tidak demikian ya, Tidak demikian Ahlu Sunnah Al-Sunnah sama dengan Khawad dan Muqtazilah Dalam masalah Tiga unsur pokok untuk, untuk iman Kiakinan hati ucapan ikat sa'adah Dan amal badan Al-Sunnah Sama dengan Khawad dan Muqtazilah Namun Penting beda adalah Sikap terhadap amal badan Amal badan eh, Semua amal badan adalah eh, Dalam kiyam yang khai dan muqtazila adalah Untuk penentu iman Jika satu saja amal eh, amal badan tersebut hilang Hilang iman Jangan Abu Sina lah, tidak salah satu, -satu hilah maka tidak mencuri ini hilang, maka dia pelak pusing besar ya. atau kemudian eh, tidak bayar zakat, pasal meyakini wajibnya, mengata pelitnya, ya, maka dia pelak pusing besar. Ya, namun tidak sampai menghilangkan, ingat. Dan ini sikap mengenal, di sisi yang lain Al-Sunnah juga tidak sepakat dengan murji'ah dan jaminah Yang mengatakan bahasanya amal badan, murji'ah dengan berbagai macam sektenya Yang intinya, amal badan bukan bagian dari iman Sehingga susah apapun amal badan seseorang, tidak akan mempengaruhi kualitas iman Satu amal badan rusak, batal iman. Murji'ah dengan semua sekte-nya mengatakan eh, amal badan bukan bagian dari iman. Maka secercah apapun amal badan itu tidak mempengaruhi kadar iman. Maka alusulah bersikap tenang adalah masalah ini. tidak sepakat dengan mu'tazilah pada keyakinan pokok Ahlus Sunnah yang tidak bisa ditawar-tawar amal badan bagian dari iman. Unsur membentuk iman, tidak ada iman tanpa amal badan. Namun juga tidak sepakat dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Yang mengatakan jika yang mereka menjadikan semua amal badan itu salah haram. Semuanya menjadi unsur pembatal iman. Maka katai, dan dosa, dosa besar mereka jadikan sebagai sebab pembatal iman. Padahal itu dosa besar yang bukan mukafif bukan yang menyebabkan ketakiran. Maka dalam masalah iman, siapa itu mormin, siapa itu orang yang punya iman, siapa orang yang beriman, apa definisi orang yang beriman, alu sunnah pertengahan Tidak sepakat dengan dengan murji'ah, dengan meyakini bahasanya amal badan adalah unjuk iman, unjuk pembentuk iman Maka Tidak sepakat dengan badan mutazilah yang jadikan pelaku dosa besar, besar melakukan dosa-dosa sebagai pembatan iman dan meninggalkan kewajiban satu dua kewajiban sebagai pembatal iman yang jadinya binat al-sunnah meninggalkan semua kewajiban agama meninggalkan semua kewajiban agama padahal mampu melakukannya Ya, tidak ada satupun hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dikerjakan oleh seseorang, maka itu membatalkan iman. Ya, Atapun satuan-satuan kewajiban, ya, maka jika akan malas, kalah itu dan itu sebagainya, maka itu tidaklah membatalkan iman. kalau sunnah rosifah ketenangan dalam masalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para Dalam hal ini Ahli Baik dalam hal ini ya, Ahli Baik atau Ali ee ya, antara opidnya kemudian memutuskan Ali. Bahkan terjadi sampai merubah Ali dan khwarid yang membenci ahli bayi sehingga mereka disebut dengan sebutan Nawaz kerana mereka yang sibul adawata di ahli bayi memasang perusuhan pada keluarga Osulullah SAW kemudian yang kita sebutkan sura Al-Fatihah dan surah Al-Ahmadin ala alihi pertanyaan